Peter Flower, egy ügynök élete. Kalandok a biztosító világában. Silent Library Pro, Sopron, 2025. A hangos könyv ISBN azonosítója. 978 615 6996 07 -7. A felolvasás az alábbi megjelenés alapján készült. Novum kiadó.